Siazkako Pierre Schlachaval, mane zerguzaintzi eta txarteta shalbadok Kolegiuetako 3.reneko ikasleak froga berri bat pasatuko dute helduden astean brevetaren baitan zientziak Frantxexez idaztia impusatu zakoote, naiz eta galdea egine izan den, eh? Euskaraz iragande zaten hori. Hala ere, Seaskak ikasleek Euskaraz idatzi dezaten galdetzen du, segur izan gabe, zuzendua izanen dela froga, gurekin ur gorostiaga Seaskako zuzendari, haigunon? Bai, haigunon. Beraz, zertan dira, azken, azte untan, negoziaketak eh, izan dira, Eskunde Nazionala edo akademiarekin? Bai, beraz guk uh, joan den azaroan idatzi ginoen galdeginez, beraz, uh, frogaoiek uh, euskaraz egitea, eh, bat hagoi eta hama johtek hasik uh, frogaoziak euskaraz egiten direla frantxesa salbu, eta, be, horrein uh, dela, hamar egun ukan dugu erantzuna, ezan ez, uh, frantxesez uh, erantzun beharko zela, beraz, zientzietako froga frantxesez izan beharko Beraz, entxatu gira uh, egektorearekin, entxatu gira Pariseko uh, ministeriotan eta Parisen erandigute gure eskaera uh, hartu dutela eta aztegtuko dutela. Ahazoinik eman gabe? Bai, uh, egektoreak eman digun ahazoina da Frantsesa dela frantziako hizkuntza eta, eta beraz uh, eksaminetan frantzesaren uh, nagusitasuna egespetatu behar dela. Alta, bon, badakigu eta milaldi zer jandugu, basoari buruz ere, eh, Frantziako ezkuntzako deak baimentzen du eh, tokiko ezkuntzetan egitea azterketak. Beraz, da borondate hutsa, ideologia hutsa, dogma hutsa, da, ara, eh, nik uste dut hastapen eh, batean eh, kolegioan erreformarekin ahantzi zituztela eh, gure hizkuntzak. Beraz, eh, joan den uhitik bat izan ahizangira kolegioetan eh, Euskarazko orenak eh, eskuratzeko. Azkenean hainbat bilkuren ondoren lohtu ginuen, uh, bainan uh, brevetaren gaiak bai, orain arte ez digute deus erantzun eta horrein erraiten digutena da frantziako hizkuntza frantsesa dela. Mil esker, baginakian. Zer eginen duzu eberaz? Beraz, zer eginen dugun, beraz, entzatu gira bide guzitatik hori konpontzen, ez lortzen. Beraz, den hogeita uh, behatzean, beraz, ekainaren hogeita behatzean, eta hogeita mahean, izanen baitira brebetako aztergetak, den ekainaren hogeita behatzean. Iruelgarretara zetara deitzen dugu, uh, e, txamin zentruetan, eta horiek izanen dira, beraz, uh, garaziko zita dela, Kanboko Erobi Kolegioa eta Ziburuko Pierres Larzabal Kolegioa dira Txamin Zentruak. Eta beraz, ahatxaldeko horren batean, justu azterketa horren baterritan hasten baita, elgarretaratzeak deitzen ditugu, gure hizkuntzak beste hizkuntzen balioa duelako. Nahi daukutelako gure gure hizkuntza etxean atxik dezagun, eta guk kerriten nugu ez, gure hizkuntzak, Uh, Kagikara jaalgi behar du gure hizkuntzak azterketetaraak jaalgi behar du. ze azken finean hizkuntzari uh, baloreak enddo nahi diote. egiten dutena da gure hizkuntzak ez duela balio Eta guk hori uh, uh, aspalidanik egiten dugun gauza da, gure hizkuntza beste uh, einekoa da ez gehi ez gutiaago tojegatik uh, nahi dugu euskaraz uh, etxabinatzen segitu. Hiru ikasgai ziren eh? jazartea uh, pasatzen historia geografia euskaraz, Eta zuzentzen zen, Euskaraz. Matematikak ere, naiz eta ofizialki e, baimenik ez izan, ara ere zuzentzen zen eta zuzentzen da. Gauza, bero, espero, gauza bera espero da, or, biologia eta fisikaren Bai, e, janik e, jakin behar da duela hogeita maurteko borroka dela, eh? gara ean, egin bat ikaslek, osoki Euskaraz egintzuten etzenean bate izu eta behondorioz ez etzuten ukan. Eta borgoka orgen ondurioz, bemeki emeki lohtu ginuen denak Euskaraz egitea. Eta azken orteetan naizta matematika legalki etzen posible, be, beti zuzentzaileak segurtatzen zituzten. Eta beraz zientzien gauza berak beragaldegin dugu, segurtat ditzatela zuzentzaileak Euskaraz. Baitira eskola publikoetan, privatuetan, ikastoreta madira hainbat zuzentzaile posible. Eta eman ditzatela zuzentzaile horiek, eta kito, eta, eta segituko dugu Euskaraz. Let's <laughs> go. Eldu ostegun eta hosti kolegiuetako kolegioetako brebeta, pasatuko dute irugarneko ikasleek, xaskakoek ere bai, galdea egin dute eh, zientziak eh, zuzenduak izan diten Euskaraz, pasatzi Euskaraz, eta zuzenduak izan diten Euskaraz, eta ezetza izan dela entzundugu guai zurekin, urgorostiaga, hori taraziz eh, zuzirela siaskako zuzendaria, ezkunde nazionalarekin eh, bez hasteuntako negoziak eta gelditu dira, eta uh, urteuntan, hain izistela ainitz, oita ma urte erreiten duzu, baina ala ere arremanetan, beraz, ezkunde nazionalarekin zer bilduma a, ikasturte untaz? Be, ikasturte <laughs> zaila izan da, eh? lehen egin no, zela, eh, kolegioen erreforma egindute, gure izkuntza karantziz. Beraz, lehenik eh, bataiatu dugu, beraz, eh, urte hastap, astapenean, eh, ikasturte astapenean, eh? uh, kolegio eta liseoetan eh, Euskararen tokia txek zezaten, beraz, egin dugu, eh bai bigabeakine eta euskal aziakekin gure koleziotan euskarak tokieukantze sant azkenean lortu dugu toki hori. Orain berbetaren gainean be ikusten dugu estela estela posible. Beraz lan, lan hori bes egitu beharko dugu ta biziki importantea da. Beraz heldu den ostegunean orren batean hiru zentroietan jende multxo bat bildu dadin eta bultzatu dezagun euskunde ministeritza beraz zuzentzaile euskaldunak emaitera ze ze badira. Bestalde ere, bon, mikusi dugu, eta erren behar dut, gurel kartasun guz, guzia dirazina idie beraz garaziko zitadelako kolezioko burasoei eta erakasleai, bai eta mikuseko kolezioko ere bai. Ze badakigu ze administrazio duten parean, e, xifreak maiten dituen administrazio bat, eta pedagogia e, anzten duena, eta anzten duena e, aurrekin ari dela, eta ez e, abere ekin, eta initzetan e, du hor oilategi konzentratuetan bezala mana dituztela auzak klaseetan, eta beraz, hori, siaskaren elkartasun guzia, amikoze eta eta garaziko jenderi. E, Brebeta, eberaz, hostegun hosti iralian, elgari eta deitzen du siaskak, zer egiskatzen dute ikasleak? Begiskatzen dutena da, eien kopian zero bat ukaitea, beraz, guk, ezkunde ministeritza jadanik bishatu dugu hori ez onartuko gure ikaslei beraz zer diegu euskaraz egin dezaten beraz bakotsak bere autua eginendu eh kopiaren aintzina nola egin brevetak azken finean breveta simbolikoa da ez du gauza handi tarako balio beraz uste dugu hor dela momentua berrokatzeko eta gure hizkuntza onartua izan dadin berrokatzeko Beraz, ara, irriskatzen dute, beraz, zero bat ukaitea, beraz, batzuk behar bada horren uh, ondorio brebeta ez dute ukanen. Uh, aldiz, bon, guk uh, mesua erraiten duguna da, naiz eta zeru ukan, uh, brebeta ukan behar dela, eta mentzioa balin badugu, hainitzen hobeki uh, estatuari erakusteko, be, horien uh, traba guzien gainetik ere, be, haintzina eginen dugula. Zenbat izanen dira, pasatzeko? Beraz, egun eta behar hitamazazpi uh, ikasle dira, beraz, irukolegio eta manatuak, Eta, ara, beraz, zintzen uh, fuga horrek, zazpion punduren gain, behuitamak bat pundu konatzen ditu, beraz, ara, bala, bala zerbait. Bakotsak hautatuko duela zerregin, eh, kopiaren entzinean egiten duzu, ala ere, nola ikusten duzuen nola, duzu, nola bizitzen dute ikasleak egoera? Bein justizia ez dela bizi dute ikasleak, ze ma, urte hasta perrintike janaz hitzaien erantzun baten zaeginela eta erantzuna etzen heldu eta orain azken momentuan jaiten eh, digute gute eh, egin dezaten, beraz, bo, gustu dut eh, denek konprentua dutela, be euskaraz eginendu gukola, gure hizkuntza euskara baita eta Eta lehen urratxa brebeta balin bada, ondotik e, basoa ere baita, basoa euskaraz izan dadin lehenik e, atxiki behar dugu brebeta, ze hori ez dugu utziko gibelatzen. Ikasleak gauza bat da, e, burrasoak beste bat, burrasoak e, segitzen zaituz tete orta, Bai, nik gustut bo ikasleak hartu beh dutela erabakia, eh, burazoek eh, gauzak elkibatzen dituzte eta eta ikasleak eh, eh, dute. Kasualitatez nik badut alaba bat irugarrenean dena eta azterketa hori pasatuko duena alduen ostegunean. Franzesez. <laughs> galdera frantsesez ziren hori gabe, tamon. Hala, aipatu dugu gaia ta ustutaski argiki ikusten duela euskaraz egin behar dela. Eta eta batez ere prebetas balio simbolikoa duelako, beraz, balio simboliko hori erabilidezaguna Euskarren alde. Arazo, bera, eh? aipatzen duguna, usu, duzuena, basua Euskaraz, bukatu dira, behar bada, azterketak, jainzatziak, ez egiten nola erreiten eh? pasatu ez dutenak lehenukalditik, behar bada, oai dira, behar zer, zer egan basua Euskaraz aurtengo probaz? Bome auch beraz antzinekoak bezala eh? De, debekatu digute beraz azterketa gehienak euskaraz egitea beraz ikasle batzuk galdegina zuten eh, nahi zutela egin eh, basoa euskaraz eh, legez kanpo izanik ere eta arrisku hartuz beraz basori gabe gelditzea bon hor argita garbi eh, erantzailes ez ez eh, hor simbolo agin goiago bizitzako urte importante bat galduko bai lute Bailu, bailukete, beraz, ez basoa momentuz legea irrespetatu zeginen dugu, baina hoxere, bon, bada orain bost urte, beraz, 2002an lohtu ginen matematika, Euskara esizeitea, bada bost urte ez dela deus mugitzen, beraz, ez padira mugitzen, mugierazi beharko ditugu. Boiz, beraz, zer dira matematikak, Euskaraz, bat Eta historia geografia. Eta lagikapen osoa, litaiket dena pasatzea Euskaraz? Bai, dena pasatzea Euskaraz, jakinez, uh, uh, ala ere, be, progresio batean sartzeko presgirela, eh? eta beraz, Euskararen akunde publikoak egin aditu azterketak, uh, beste Lizioetatik, Euskaraz uzentzaileak izan daitezen eta beste. Eta beraz, urratxez urratx, beraz, eldon urtean biologiain genezake, ondokoan fisika, bon, gauzak urratxez urratxa egiteko presgira, baina uh, ikusten duguna da, parean ez dela inolako asmorik, Eta azken finean dogma urtxean direla. Eiendako, frantsesa da, balio duen hizkuntza bakaja. Eta Euskarak ez du inolako baliorik, e, retoinak baliorik ez duen bezala. Horri buruz ere, egen bergata, ikasleak e, lotu direla, beraz, bojoka horri, beraz, esperantza dugu, e, elkartasun horren bidez, e, Euskaldun eta retoinen artean, e, lehiagoak mugieraziko ditugula ondoko urteetan. Beste eskualdeetan, izk, izkuntzaren uh, lagikapena eskaera edo maila, kipiago da? Problema da, momentuz uh, guk bakarrik ditugula liseoak diuanen eta eta askan. Kalandretan, uh, Bresolan eta EBSM, alxaziarretan, momentuz ez dute lise horik uh, murgiltze ereduan. Beraz, hala, uh, beraz guk aintzindariak izan gira gai hortan eta berritu beraz orain uh, tx gaituzte, beraz besteak helduko direnean a ditira, eh, kolegio irekitzen eta beste. Beraz, liceo mailara helduko direnean, be pentsatzen dugu beindargi jako izanen dugula elgarrikena. Aipatu dugu eh, liceoa, liseo, eh, chartia, liceo Berria, onbe Berriça aipatzeko, bai, ale. Azken bide xuxena uda hor uh, da, hala ere da, Usa, ian baino, oino laburagoa zuentzat, ikusiz, be, dizio berriarekin, ramon laketak, eta bez, ze, zertan da? Bai, hor bon, beraz, erri urratxa, biziki ongi joan da, bon, biziki konten alde aldeoktatik, eta eskertu behar dugun, be, euskal erri osotik jenden, jinden jendea. Horain, bon, azken kezkak ditugu, hor bon, berriz ere, ezkonde ministeritzak ezbait haku ezbait ditu, bi xailidekin nahi, eh? bakarra hon hartzen digute, Uh, beraz, uh, badugu komerzioa eta, eta soziala ahloa, beraz, komerzioa uh, hasta perenan ez duten onartzen, orain beraz, onartuko lukete, baina ez dute erakasri postua hien gai nahi. Beraz pentsa et tipiki ibiltzen diren ho oh, ere be bon, e, mugituz hori lohtuko dugu hori lohtuko dugu eta bon, ikusi dugu ere nola e, ipa edo inklusuraako egitura behar izan dugun bohukatu ere banek kaldean etzalarik e, inolako egiturarik. Bon, Iuririz hori da ullektzen duten hizkuntza bakarra, ja, beti, beti lan egin behar eta espaitute azken finan espaituten zuten eta badugu... Or, ...barrier izena duen gizon bat, beri izena ongira maiten duena... ...eta ez duena deus usten pasatzen. Eta bururatzeko, berriz, berrebetarat uh, itzultzeko... ...ala hoktan baitugu uh, gain gainagusia. Egun uh, Urgorostiaga, beraz, uh, hojitarazteko... ...eluen uh, hosti guntosti iralean, hirulekoetan izanen direla... ...bai uh, asterketak, baita ere, elgarretaraziak? Bai, beraz, uh, garaziko zitadela... E, Kanboko Herro Bi Kolegioa eta e, Ziburuko Pierres Larzabal dira e, asterketa zentruak eta beraz hori asterketak oren bater hasiko dira, ostegunean, beraz elgarretaratzea oren batean deitzen dugu e, ori, e, ikaslek sustengoa senditu dezaten eta administrazioak ikus dezan e, gure izkuntzari lotuak direla. Ur goroztiaga, milesker? Milesker zuei.